Beratze, Michel Muñoz. Egunon. Egunon. Zuzaitugu Euskara eh, Departamendoko Arduraduna, Endaiako Herrikoetxean. Ezen bartugu, hemen de gutxira abiatuko dela, urtero bat esala, guntxinez azkeneko zazpi borte eta Euskararen hilabetea, Endaian. Eta horren bueno, barruan baitareko katuta, ezen barra dugu, ba, iniziatiba benetan interesgarri bat eh, proposatzen duzuela herriko Herrikoetxetik. Hain zuzenare, izkuntzan gutxituen foro bat eh, antolatu duzue eh? Ilarren e, meortan idagango dena. Aldi gozu pixko bat azaldu, e, nola sortu zen ba, foro hori ba, martsint hartzeko ideia. Bai Aurten henda e, Euskarrez zen gaia hizkuntza gutxituak e, hartu ginuen eta pentsatzu ginuen e, foro bat egitea hizkuntza e, gutxituei buruz, hautetxiak e, e, eta publiko guztiak bilzeko, Piskabat gauza uh, ideiak uh, trukatzeko eta gauzak haintzina dazteko. horretan, esmarra dugu, martxoan nenea sortzian, e, baina administrazian diren hainbat e, eiskuntzen ordezkaritzak ba, zabal bat egongo dela, zerri oso hizkuntzak izango dira ordezkatuak. Bo, oraindik ez ditugu erantzugu guztiak, baina uh, Korsikatik, Kataluniatik, Bretañiatik, Alsaziatik, Eta Occitaniatik, biduko ditugu. Eh, Naiginituen uh, franziako izkuntzei buruzko foruma bat, zenta kuadro eh, uh, legala uh, berdina uh, dugu nahi patu duzute definitzen ari dela baitaren bueno, ba, Frantziako parlamentuan, honen eh? behuruzko, ez da baita bat ematen ari da, eta zentzu horretan, ba, eksperintzia bueno, e, ezberdinen trukak eta bat e, bueno, ba, ikusi nahi duzute, eta konpartitu nahi duzu egun horretan. Bai, hori e, konpartitu nahi dugu, baina errandu den bezala, nahi dugu ere hain zi pixka bat e, gauzak, e, legeari buruz edo onarpen hobea goari buruz ikusiko dugu ze ateratzen den egun hortatik. Aipatua zue, badibidez, Silvian Alobe bezalako politikariak, bueno, ba, eh, batean babestu egin duten horrelako iniziatiba babesten dituzela ez da. Bai, Silvian Alok eskola gundu gaitu eta ukanen ditugu diputatuak, asamblee nazionaleko diputatoak iskunza gutitu iburuzko taldean direnak asamblea da nazionalea bai. hori da bueno bokatzeko goratuko dugu ba foro honetan parte hartzeko bueno, parte hartze irekia da baina parte hartzeko izena ematea bueno, beharrezkoa beharreskoa da Bai, eh uh, Martxuaren 11 bai nolen, uh, izena eman behar da, senta badira gauza praktikoak, eh uh, um, uh, ezinbestekoa da izena maitea, orduan herriaren uh, endaia herriaren uh, webgunean. Ba e, Michel, guzti horrekin gelditzen gara eskermila, eh gorean izatagatik. Milesker zutik.